Förklaringar till Södermannalagen Förklaringar till konung Magnus Erikssons stadfästelse Sidan 6 Södermannalagens stadfästelseurkund, utfärdad i Magnus Erikssons namn av hans styrelse år 1327, är en direkt kopiering av det stadfästelsebrev för Upplandslagen som utfärdades av konung Birge Magnusson år 1296. Namnen är då givetvis ändrade. Men för övrigt följer den yngre urkunden så gott som ordagrant den äldre. Karaktäristiskt i detta avseende är då ett par meningar i slutet, omedelbart före dateringen. Sedan den nya lagen kraftigt har anbefalts till efterlevnad åt alla de som bor i de tre folklanden fortsätter stadfästelsebrevet för Upplandslagen– Citat, vi villja vidare och bjuda kraftigt att alla i gemen och en var för sig som bor i norra roden skulle följa samma lag utan alla invändningar. Slut, citat. I stadfästelsen av Södermannalagen har båda dessa meningar bibehållits och Södermanland har insatts istället för såväl de tre folklanden som norra roden. Citat, för övrigt vill vi och bjuda kraftigt Utelämna text, alla dem som bor i Södermanland, utelämna text, att så gärna de vilja förbliva i vår nåd och ej utsätta sig för konungens hämnd, må de ut i domar, rättssaker och alla slagsmål, icke rätta sig efter någon annan lag än denna. Utelämna text. Vi vilja vidare och bjuda kraftigt att alla i gemen och en var för sig som bor i Södermanland, ska följa samma lag utan alla invändningar. Slut, citat. Den sista meningen har i Södemannalagen blivit en onödig och meningslös upprepning. Not 1. Noten lyder om stadfästelsebreven till upplandslagen och Södemannalagen. CH-sjuk i samlaren 39 1918, sidan 25 och följande sida. R. Pipping, ströda anteckningar till de fornsvenska lagarna 1931, sidan 22 och följande sida. Slutnot. Stadfästelsen saknas i handskrift A men finns i handskrift B. Ursprungligen har det här haft sin plats i slutet efter lagtexten, men vid handskriftens inbindning har de båda blad varpå det är skrivet flyttats till handskriftens början. Se inledningen sidan 12. Dessutom är det bevarat i ett avtryck av J. Haddorf. Se Schlitter, handskrift 46. Efter den numera förlorad handskrift. I två avskrifter från 1600-talet. Se Schlitter, handskrift 47 och 48. Och i hur åtskilligt förändrad i en från slutet av 1400-talet, ser slutet handskrift 49. Till ordalydelsen överensstämmer stadfästelsen av södermanalagen med den handskriften av upplandslagen. På de punkter där denna avviker från upplandslagen, handskrifter av. Se till exempel not 6, 12 och 14. Hadorfs avtryck och de båda 1600-talshandskrifterna har på flera ställen en ursprungligare text än handskrift B, som i flera fall har ändringar. Den bästa texten finns i handskrift 47 och 48 och dessa har därför också följts här i översättningen. Not 2. Noten lyder Hadorfs avtryck, lika med handskrift 46, har några överensstämmelser med upplandslagen handskrift A. Den sannolikaste förklaringen är, så som redan KG Westman har antagit i nordiska studier, sidan 104 anot, att Hadorf vid tryckningen har supplerat sin text efter upplanslagen, där hans förlag har varit effekt eller otydlig. Så är möjligen också fallet med de två ställen där handskrift 46 i likhet med upplanslagen har ordet brev, under det att handskrift 47 och 48, liksom handskrift B, har bok, Se nedan senedanot 21 och 22. Slutnot Sidan 7. I följande fall har handskrift B ändringar av ord och uttryck. Upplandslagen handskrift Ängsö Sidan 1, rad 2. Detta brev CE. Södra lagen handskrift B. Vessa bok Höra och CE. Handskrift 46, 47, 48. Detta brev C rad 3 Upplänslagen då att såder lagen ty att rad 8 Upplänslagen timin lit här såder lagen timen fram lidir rad 10 Upplänslagen mang ny fall såder lagen mang fall rad 10 Upplänslagen och ater fore di Södermannalagen och Fordy Rad 14 upplandslagen Kejsare lagom Södermannalagen Landslagom Inom parentesanskrift 46, 47, 48 Kejsare lagum. Rad 21 planslagen Sagat Inom citationstecken sagt manalagen Satt Inom parentesanskrift 47, 48 Sagat Rad 22, upplanslagen till att lita. Södermanalagen a, att lita. Inom parentesanskrift 47, 48, till att a, lite. Rad 26, upplanslagen o, thär, dem, o, thär, flikt, vare. Inom parentesanskrift 46, 47, 48, o, thär, Sidan 2, rad 2 oplaningslagen i desso breve, beve i dess bok inom parentes handskrift 46 47 48 i desso breve. rad 4 planingslagen bade att skuda och i såder lagen att skudda. rad 5 planingslagen och svärvat såder lagen och Huat rad 18 planingslagen som är hörende. dem allum ahorandum. Rad 21. Upplandslagen. Sä kom män atter till var. Södra där Sä det samma detsamma vara ärlig och män atter tillvar som fyra nämnder är Rad 27. Upplandslagen. Eller sä viljom vir. Och av Samu, Konung, Liko, Valdi, Bjudom. Södermannalagen Ellas, William, Vi, av Samma, konungliko valde och Bjudom. Rå 30 i upplandslagen Thikle. Södermannalagen För. Rå 30 i upplandslagen Sva-Ljuft är. Och Södermannalagen Sva-Ljuft-Om. Sidan 3 rad fyra upplanslagen var rättlika stad stavkat och södermanna lagen så att lika stad gadd. Rad tio upplanslagen detta brev och södermanna dessa bok inom parentes handskrift 46 47 48 detta brev. Rad elva upplanslagen givit var brev detta södermanna givin var dessa bok. Och inom parentes, handskrift 46, 47, 48, givit var brev detta. I alla dessa fall överensstämmer handskrifterna 46, 47 och 48 med upplandslagen handskrift Ängsö. Ytterst två och obetydliga ero i jämförelse här med de rent språkliga ändringarna i ordalydelsen som är gemensamma för handskrift B och handskrifterna 46, 47 och 48. Upplandslagen, Hanskrift Ängsö, sidan 1. Rad 22, med Mögelikom Beslom och jämförelse med södermanalagen med Mögelike Bön. Rad 32, Upplanslagen Bön vessa, södermanalagen vessa Bön. Sidan 2, rad 16, upplanslagen Görlike Omvält Gammol Lag Skudat. Och södermannalagen umwelt gör lika gammel lag skodat. Rad 20 upplandslagen vidare dem lagom takit havdo. Och södermannalagen vidare dem lagom glad lika takit havdo. Rad 26 upplandslagen städhjom. Och lagen stadgum. Sidan 8. Mot denna bakgrund... Bara de ändringar med saklig innebörd ses som har gjorts då den för Upplandslagen utarbetade stadfästelsen tillämpades på ett annat landskapslag. Punkt 1. Enligt stadfästelsebrevet för Upplandslagen framför lagmannen Berger Persson sin begäran om en ny lag och alla deras vägnar som bor i Upplands tre folkland. I stadfästelsen av sägs att lagmannen Lars Ulfsson begärt en ny lag. Citat och deras vägnar som äro det kunnigaste och klokaste i Södermanland. Slut citat. Initiativet har sålunda utgått från en mindre krets av stormän. I den tolvmanna nämnd som tillsattes för utarbetande av den nya upplandslagen vore flertalet bönder. Den fullständiga förteckningen upptager 15 namn utom Birger Persson. Av dessa vore elva bönder. I den kommitté som skulle utarbeta Södermannalagen insattes däremot uteslutande de medlemmar av rikets råd som ägde jordegendom inom landskapet. Det sägs att lagmannen Lars Ulfsson citat utförde vårt uppdrag med tillbörlig skyndsamhet och utsåg till sin hjälp tolv våra ädelborna riddare som tillhör vårt råd och som är och i Södermanland. Slutsitat. I handskrift B uppräknas därefter tolv herrar. Av dessa är en, Herr Nils björnsson överhoppad i handskrifterna 46, 47 och 48, varför antalet blir endast 11. Ordet 12 i det föregående är därför också uteslutet. Huruvida handskrift B här har ursprunglig text eller de andra är ovist. Punkt 2. När den uppländska lagnämnden hade utfört sitt arbete och utarbetat en ny lag, citat kunde de den på tinget. Slut citat. I stadfästelsen av Södermannalagen omtalas med en avvikelse i texten att hon kungjorde citat den lagen och lagboken på många landsting. Slutcitat. Det framhåller sålunda att lagen har varit nedskriven i en bok och att den har varit kungjord på många landsting. Före 1327. Punkt 3. Från det allmänna godkännandet undantog oss emellertid två punkter i lagen. Citat den ena om gåva till kyrkan, den andra om testamente. Ty dessa två havalandskapets män och biskopen och klärkerna ännu icke enat sig och kommit överens, slutsitat. Dessa frågor behandlas i kyrkobalken 11 och 12. Det är att märka att de båda kapitlen ingår i alla bevarade handskrifter av Södermannalagen. Det har funnits även i handskrift B. Och de sina sålhundar faktiskt har tillämpats i hur de icke har blivit slutgiltigt avgjorda. Punkt fyra i stadfästelsebrevet för upplänslagen talas fler städes om detta brev. Och det är uppenbart att stadfästelsen för denna lag har haft formen av ett öppet brev. Hans skrift B av Södermannalagen har på motsvarande ställen alltid denna bok. Exempel nummer ett. Magnus, utelämnad text, önskar alla de som hör och se denna bok guds nåd. Två. Herr Lars Lagman, som har varit nämnd förut i denna bok. Exempel nummer tre. Giva vi, utelämna text, full laglig rättskraft åt denna nya lag, som i denna bok ofta är nämnd. Fyra. Å stadga och stadfästa, skydda och styrka den till er värdlig efterrättelse i kraft av denna bok. Fem. Alla dem som bor i Södermanland och som förut är omnämnda i denna bok. Exempel nummer 6. På det att detta nu må vara vetelikt låta vi skriva denna bok. Exempel nummer 7. Denna bok blev given i Söderköping. Det är emellertid att märka att handskrift 47 och 48 endast tre gånger har denna bok, nummer 3, 4 och 5, handskrift 46 endast en gång, nummer 5, för övrigt alltid detta brev i överensstämmelse med upplandslagen. Den sannolikaste förklaringen till dessa förhållanden tog det vara att stadfästelsen av lagen aldrig har blivit utfärdad i form av ett särskilt brev, utan blivit inskriven i en viss lagbok, som i Söderköping har förelagts Magnus Erikssons styrelse, och som därvid har blivit officiellt stadfästat. Ursprungligen har man då ordagrant följt stadfästelsebrevet för Upplandslagen och överallt skrivit detta brev. Men man har snart funnit detta uttryck oegentligt, då ju inte ett brev fanns, och i själva originalurkunden genom ändring infört denna bok. Sida 9. Ändringen är lite i hög grad olycklig, då urkunden genom är formulerad såsom ett brev, och då på de flesta ställen åsyftas endast själva stadfästelsen, icke-lagboken i sin helhet. På detta sätt kan förklaras att de bevarade avskrifterna avvika från varandra. Endast handskrift B, eller dess förlaga, har konsekvent genomfört ändringarna. En annan ändring som möjligen på samma sätt har skett redan i originalet är att Skåne har tillagts i Magnus Erikssons titel. Det är infört i alla de bevarade handskrifterna. Stadfästelseurkunden är daterad Söderköping den 10 eller 9 augusti 1327. Dateringen bestyrkes av att Magnus Eriksson just vid den tiden har befunnit sig i Söderköping och där i hans namn den 9 augusti har utfärdats en ännu bevarad urkund. Svensk Diplomatorium 4, sida 19 Då urkunden från början till slut är kalkerad på ett äldre dokument får man endast med största försiktighet använda dess innehåll för frågan om Södermannalagens historia. Och det som är ordagrant överfört från upplandslagens stadfästelsebrev kan man icke bygga en skildring av ett lagarbete i Södermanland på 1320-talet. Istället för den uppländska lagnämnden har man infört namnen på ett antal stormän i Södermanland som vore medlemmar av konungens råd. Detta behöver icke betyda mer än att stadfästelsen har skett under rådets samtycke och medverkan. Det kan mycket väl vara en i huvudsak rätt gammal lag, för vilken man efter en viss revision- har sökt och erhållit kunglig statfästelse. Härpå kan tyda det i Södermannadagen införda uttrycket att lagboken hade blivit kunngjord på många landsting. Not 1. Citat Sveriges, Norges och Skånes konung. Slut citat. Till Sveriges konung hade Magnus Eriksson valts på Mora ting, den 8 juli 1319 ser Svensk Diplomatorium 3 sidan 411 och Skriptores rerum Svesicarum, förkortning SRS, del 1, 1 sidan 43 och 57. Redan två månader tidigare hade Norges krona tagit honom genom arv vid hans morfader Håkon Magnussons död. År 1332 ställde sig Skåne under Magnus Erikssons beskydd. I ett brev av den 9 augusti detta år, enligt Svensk Diplomatorium 4, sidan 279, finner man Skåne fogat till hans titel. I stadfästelsebrevet 1327 kan Skånes sålunda icke ursprungligen ha tillhört konungens titel, utan måste ha blivit tillagt senare, efter bruket vid den tid då avskriften gjordes. Det finns emellertid i alla de bevarade hans skrifterna. Not 2. Alla dem som ser detta brev. Hanskrift 46, 47 och 48 i överensstämmelse med upplandslagen. Hanskrift B har istället alla dem som hör och se denna bok. Note 3. Från svenska. Magnus utelämna text hälsar alla dem detta brev se med guds, kvedjo och sinne. Orda grant. Magnus utelämna text hälsar alla dem som ser detta brev med guds hälsning och sinne. Not 4. Många nya fall från mang, ny fall. Så hanskrifterna 46, 47 och 48, vilka överensstämmer med upplandslagen. Handskrift B har mang fall. Not 5 vidare från svenska äter. Så handskrift 46, 47 och 48 liksom upplandslagen. Handskrift B saknar detta ord. Not 6 stadgat, fornsvenska satt, inom parentes sett, så även ängsöhandskriften av Upplandslagen. handskrift A av Upplandslagen har att sagt omtalat. Not 7 i kejsarelag, fornsvenska i kejsarelagum. lagum. skrift 46, 47, 48, vilket överensstämmer med Upplandslagen. Hans B har i landsalagum. Vilket tydligen är en ändring. Med kejsarelag åsyftas de rättsregler som ägde giltighet i det tyskromerska riket, särskilt den romerska av kejsar Justinianus samlade och omarbetade romerska civilrätten. Sidan 10 Not åtta Lars Ulfsson av släkten Stengavel, riddare rådsherre Lagman i Södermanland, levde ännu år 1347. Han var närvarande vid kungavalet 1319 och medverkade vid revisionen av södermanalagens kyrkobalk år 1325. Mot nio. I flera böcker, från svenska i flerom bokom, så även skrifterna av Upplandslagen. Detta överensstämmer även med den latinska versionen av upplänslagens stödfästelsebrev per plura volumina. Huvudhandskriften av Upplandslagen, hans skrift A, har däremot i flerum flockum, då Södermannalagen här så ordagrant följer Upplandslagen, skriften, kan av detta text textställe ingenting slutas om den sörmländska rättens tidigare kodifiering. År 1327 förelåg denna icke, så som brevet uppgiver, kringspridd i flera böcker. Redan år 1325 fanns bevisligen en Södermannens gamla lagbok. Se inledningen sidan 25, romerska siffror. Not 10 och alla deras vägnar som är det kunnigaste och klokast i södermanland. Fornsvenska av äldre dera alum som i södermanlände visas i äru. Och har istället och alla deras vägnar som förut är omnämnda. Not 11. Olägenhet. Fornsvenska otarvum Hanskrift 46, 47, 48, likaså upplandslagen. Hanskrift B har ty dem otarflikt vare, det som för dem är olägligt. Nå 12 onödan, från svenska onytt så även ängsörhandskriften av upplandslagen. Hanskrift A har orätt lika, otillbörligt. Not 13, i detta brev, från svenska i desso brevet. Hanskrift 46, 47, 48, vilket överensstämmer med Upplandslagen. Hanskrift B har istället i dess i bok, i denna bok. Not 14, 12, våra ädelborna riddare, som tillhör vårt råd och som är och jordägande i Södermanland, vilka här nämnas vid namn. Ordet 12 saknas i handskrift 46, 47 och 48, jämför not 15. Upplandslagen handskriften har istället. Tolv män, det här nämpnis. Tolv män som här nämnas vid namn. Hanskrift A. Tolv manna nämnt, det här nämpnes. Not 15. Herr Nils Åbjörnsson saknas i handskrift 46, 47, 48. Not 16. Av lagnämndens ledamöter hade flera deltagit i kångavalet 1319- och i utfärdandet av det så kallade frihetsbrevet ser Svensk Diplomatarium 3 sidan 411. Lars Ulfsson, Knut Magnusson, Stefan Rörikson, Erik Thuresson, Erin Gissel, och Magnus Nilsson. Lars Ulfsson, Stefan Rörikson och Magnus Nilsson nämnas bland dem som 1325 deltog i revisionen av Södermannalagens kyrkobalk. Se inledningen sidan 15 och följande sida, romerska siffror. Nils Åbjörnsson, med sparre i sitt vapen, blev sedermera lagman i Västmanland och var drotts 1335-36, död 1359. Han deltog verksamt i Norrlands kolonisering på 1320-talet. Året 1335 giver Magnus Eriksson honom till evärdlig besittning, området kring Pite Piteälv, som märkebiskop Olov under konungens mindreårighet hade upplåtit åt honom –och som han säger så med mycket arbete och stora kostnader uppodlat. Se Svensk Diplomatorium 4, sidan 435 och följande sida. Hans broder Ulv blev lagman i tio Tioherrads lagsaga. Han var en av de lagmän åt vilka konung Magnus uppdrog att rätta, förbättra och till överensstämmelse sammanarbeta de olika lagsagornas lagar. Se Svensk Diplomatorium 5, sidan 643. Hans son var Riksrådet Karl Ulfsson till Tofta, död 1407, en av det senare 1300-talets mäktigaste stormän. Gissel Neskornungsson var Rikets marsk, död 1336, enligt Svensk diplomatarium 4, sidan 513. Hans bror Karl var en tid Finlands styresman, Capitanius, död 1358. Om hans förhållande till Birgitta och hans död, se akta ett processus. Kanonisatsionis Beate brigitte 1924-31 sidan 493 Stefan Rörikson med två sparrar i sitt vapen var lagman i Södermanland 1315 och 1317 se Svensk Diplomatorium 3 sidan 236 och 338 Magnus Nilsson var 1319 lagman i Västmanland enligt Svensk Diplomatorium 3 sidan 411 Ingvald Estridsson omtalas som Prefectus, Stockholm, Jep 1312 enligt SD 3 sidan 104 och som Advokatus castri Stockholmensis 1316 och 1318 i Bidum sidan 255 och 368 Not 17 kundgjorde det den lagen och lagboken på många landsting från svenska Där lystod det dem lagum och lagbok amangum landstingum och planslagen har istället Där lystod det dem a ting då gjorde det den på tinget. sidan 11 Ändringen kan må hända tyda på att i motsats till upplandslagen lång tid förflutit mellan dagens utarbetande och dess stadfästande. Not 18 med glädje från svenska är det tillägg i Södermanna lagen. Not 19 Citat Med undantag endast av två punkter den ena om gåva till kyrkan den andra om testamentet, ty om dessa två hava män och biskopen och klärkerna ännu icke enat sig och kommit överens. Slutcitat är ett tillägg i Södermannalagen. De båda punkterna behandlas i kyrkobalken 11 och 12. Testamentsrätten var ett gammalt ämne mellan kyrkan och de svenska landskapens medigheter. I ett brev år 1206 i Svensk Diplomatorium nummer 131- Befaller påven Innocentius den tredje arkebiskopen i Uppsala och hans lydbiskoppar att med kyrkans maktmedel förhindra ett bruk som enligt vad konungsverket meddelat var rådande i Sverige nämligen att lagmännen då han årligen inför folket kundgjorde vad som var gällande lag bland dessa seder också påbjöd att ingen kunde på sitt yttersta bortskänka till kyrkan sin egendom utan arvingarnas närvaro och bifall och att prästerna skulle svara inför världslig domstol. Parentes quod com legislatores reni eus anis singulis teniantur coram populo legem consuetudinis publicare aserunt interips consuetudinis observandum. Quod nemo in extremis aliquid deo eticles, debonis temporalibus suis nisi presentibus et consentibus hidibus protestatum habiat conferendi De contestiam quod clerici ad forensi judicium sunt vocandi et ibidebent de causis propriis judicari slut parentes i påvens namn skola därför biskoparna kunngöra att alla har full frihet att testamentera sina egodelar till kyrkor eller till de fattiga eller till andra fromma ändamål vidare att klerker icke får dömas av världslig domstol Motsatsen mellan kyrkans anspråk och det världsliga samhällets motstånd kommer till uttryck i en bestämmelse i äldre väsketalagen VGL1, e tio. Citat. På dödsdagen må man icke enligt lag giva bort något från Arvingen. Om icke Arvingen själv säger ja därtill. Så säga lärde män att man icke får säga nej enligt Guds rätt. Slut citat. Om testamentsrätten ser vidare svenska landskapslagar. 1. Östgötalagen, kyrkobalken. 24 Principium och Upplandslagen Kyrkobalken 14 med kommentar. H. Hildebrand, Sveriges Medeltid 3, sidan 865 och följande sida. Knut Olivekrona, Testamentsrätten enligt Svensk Lagstiftning, andra upplagan 1898, sidan 66 och följande sida. C.G. Bergman, Kyrkan och den medeltida Svenska Testamentsrätten 1909. I den fornsvenska pentatevken parafrasen sägs i samband med berättelsen om Guds plågor över Egypten att, citat, sådana plågor skulle de räddas som kvarhålla offer och tionde till Gud och det som hindrar det som andra har givit Gud och Guds tjänare var och en för sin själ. Slut, citat, medeltidens biblarbeten 1, sidan 301. Not 20, då kommer det tillbaka till oss. Hanskrift 46, 47, 48 likaså upplandslagen. Han B har istället. Då kom och det samma våra edelborna män som förut har nämnda tillbaka till oss. Not 21 i denna bok från svenska i dessi bok. B och hanskrift skrift 47, 48. Han 46 har istället i dessa breve i detta brev likaså upplandslagen. Not 22, i kraft av denna bok. Fornsvenska med dessa bok, Skialum. Hans skrift B och han skrift 47-48. Hans skrift 46 har istället med dessa brevs Skialum, i kraft av detta brev. Likaså Upplandslagen. Not 23, förutnämnda i denna bok. Fornsvenska i dessa bok för. Hans skrift 46-47-48. tikle, ofta, nämndom. Alla hans skrifter, även hans skrift 46, har alltså här bok. Upplandslagen, i dess och brev i tikle nämpdom Not 24, ordet stadgad, svenska stad, saknas i hans B, tydligen överhoppat. Hans 46, 47, 48 har det i likhet med upplandslagen. Not 25, istället för i Södermanland har Upplandslagen i norra roden. I Upplandslagen är därför denna mening ett verkligt tillägg, ett nytt påbud, men i lagen står den tämligen överflödigt. Not 26, detta brev, svenska detta brev. Hanskrift 46, 47, 48 i likhet med Upplandslagen. Hanskrift B har dessa bok, denna bok. Sidan 12. Not 27. Detta brev blev givet, fornsvenska givet var brev detta. Se handskrifterna 46, 47, 48 i likhet med Upplandslagen. Hanskrift B har givin var dessa bok. Denna bok blev given. Någ 28 på Sankt Lars afton, fornsvenska sancti Laurenti afton. Hanskrift 46, 47, 48. Hanskrift B har istället Asankta la Frinsa dag. Sankt dag är den 10 augusti, Sankt Afton alltså den 9 augusti. Förklaringar till förordet sidan 12. Förordet finns i båda handskrifterna av södermanalagen, handskrift A och handskrift B, och det är i de flesta äldre handskrifter av södermanalagens kyrkobalk. Det bygger direkt på upplandslagens förord. Det första stycket återger i hur du icke-ordagrant samma tankar som motsvarande parti av upplandslagen. Mera självständig är senare delen. Starkare än i upplanslagen betonas är lagbokens kungliga ursprung. Not 1. En väldig konung. Fonsvenska. En väldugar konunger. Han skrifter av. Likaså upplandslagen. Hans skrift B har välduger konunger. Märkligt är att skåne icke i Magnus Erikssons kungatitel jämför kommentaren till statfästelsebrevet not 1. Förklaringar till kyrkobalken sidan 26. Fornsvenska: Kirkio balker. Innehåll kyrkobygge flock 1 prästgård 2. Kyrkoinventarier tre, prästval fyra principium, klockar och klockor fyra ett till fyra, kyrkoinvigning fem, tionde, flock sex, 7, principium och sju två och andra avgifter till prästen sju ett, åtta tretton. Prästens skyldigheter åtta nio. Förfall för präst nio två och mässfall tio principium. Prästens ansvar tio ett. Förbud och band 10, 2, 3, 20 och 11 och testamentet 12. Lysning och viksel 13. Brott som fölla under kyrklig domsmakt 15 och 17, 1. Biskopens rätt tillböter i vissa mål 14, 18 principium. Och för eder som dömas ogilla 16. Lönnligt skriftermål 17 principium. Kyrkogårdstängsel 18, Klerks brott höra under andlig domstol Brott mot klärk och gjorda tvister under världslik 19 Om kyrkliga frider 20 principium Om nämnder som biskopen utser till hälften Flock 21 Om kyrkofrid konunga balken 7 Om arv efter infödda klerker ärvda balken 7 Om arv efter utländsk klerk Och om rätt till arv för kyrka och kloster Efter inrikes föda män Mannhälgdesbalken 22-3. Om dropsmål mellan präst och lekman M31. Om stöld i kyrka. Kynnadsbalken 11 principium. Om fynd i kyrka eller på kyrkogård. Kynnadsbalken 16 principium. I handskrift B är texten indelad i 30 flockar på följande sätt. Jämfört med handskrift A. flocket till 4 i handskrift B lika med handskrift A flock 1-4. Flock 5 lika med handskrift A flock 5 principium. Flock 6 lika med handskrift A flock 5 1. Flock 7-9 lika med handskrift A flock 6-8. Flock 10 lika med handskrift A flock 9 principium och 9 1. Flock 11 lika med handskrift A flock 9 2. Flock 12 lika med handskrift A flock 10 principium 10 1 och delvis 10 2. Flock 13 lika med hans skrift A, fllock 10 2 slutet. Flock 14 lika med hans skrift A, fllock 10 3. Flock 15 till 18 lika med hans skrift A, fllock 11 till 14. Flock 19 lika med hans skrift A, fllock 15 principium och 15 1. Hans skrift B, flock 20 lika med hans skrift A, fllock 15, 2 och 3. Flock 21 lika med hans skrift A, fllock 15, 4. Flock 22 lika med hans skrift A, fllock 16. Flock 23 likar med hans skrift A flock 17 principium. Flock 24 likar med hans skrift A flock 17 1. Flock 25 likar med hans skrift A flock 18 principium. Flock 26 likar med hans skrift A flock 18 1. Flock 27 likar med hans skrift A flock 19. Flock 28 likar med hans skrift A flock 20 principium. Flock 29 likar med hans skrift A flock 21 och flock 30 likar med hans skrift A flock 21 en samling kyrkliga statuter för Strängnäs stift finns bevarad i en handskrift från mitten av 1300-talet, tryckt i synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken, utgiven av J. 1902, sidan 87 och följande sida. Den innehåller föreskrifter för dopet, konfirmationen och vikten. Dopet ska ske under värdiga former, honorabiliter, och med tydligt uttalande av det ord varav den döptes välfärd beror. In quibus, consistit, salus, baptisati. Citat. Petre, välj, Johannes. Ego, baptiso, te in nomine patris et fili et spiritus sancti. Amen. Slut citat. Sidan 27. Män och kvinnor skola lära sig doporden på modersmålet, sin propria lingua vulgari. För att de skola kunna förrätta nöddom. Barnen ska man lära Herrens bön, trosbekännelsen och Ave Maria och ofta förmanar dem att leva front och rättfärdigt. Endast biskopen kan konfirmera och detta ska ske när barnen är o sju år eller mera. Föräldrarna skola sedan ofta påminna barnen av vem och var det har blivit konfirmerade. Biskopen kan vid konfirmationen ändra barnens namn. De vuxna skola minst en gång om året bykta sig för sin präst. Förbykten ges noggranna och kloka föreskrifter. Sacerdos autem sit discretus et cautus. More periti medici semper infundat olium volneribus sauciati diligenter inquirens pecatoris peccatoris circumstantias et peccati perquas prudenter intelligat Quali illi prebere debiat auxilium et kujus modi adhibere remedium. Diversis experimentis otendo ad curandum e grottum. Ita autum interroget, vel inquirat sacerdos, ne confitens novum modum picandi concipiat, vel diskat per interrogationem sacerdotis. ...quem antia ignoravit. Bikten ska regelbundet ske- ...mellan kyndelsmässan och palmsöndag- ...varefter nattvarden tagits vid påsk. Den som har försummat bikten- ...får leva på fastemat även i påskveckan. Hans namn ska skriftligen meddelas biskopen. Prästen ska föreskriva bot- ...och meddela absolution. Vissa grova förbrytelser- ...medföra emellertid offentlig bot. De som bekänt en sådan synd- Skola hänvisas till biskopen för botgöring och avlösning. Orättfånget gods ska återställas innan bot dålägges och absolution meddelas. Not 1. Enastående i gudom och trefaldig i namn. Fornsvenska envalduger i gudom och trefaldugor att namni. Möjligen har den ursprungliga texten istället för envallduggar haft enfallduggar, en enda. Not 2. I första mosebok 43 3 och följande vers berättas att Abel offrade åt Herren förstlingen av sina får och deras talg. Not 3. Inledningen till lagens kyrkobalk är författad på grundval av motsvarande inledning till upplandslagen och utlägger samma tankar. Not 4. Då de hava fått lov av biskopen. Forn svenska lov är av i takit. Hanskrift B och flertalet övriga hanskrifter har istället Love biskopet tak taknu. En i lagspråket ovanlig lärd konstruktion. Efterbildning av latinets ablativus absolutus. Jämför erbda balken. Not 45. Not 5. Dagsverken har skola sålunda lika fördelas på samtliga bönder. Men körslorna efter jordegendomens storlek. Om byggnadsskyldigheten i fråga om kyrka enligt upplandslagen ser numera e i i förvaltningsrättsligt tidskrift 1, 1938 sidan 294. Not 6. Denna från upplandslagens kyrkobalk 1.2 hämtade bestämmelse utgör ett av de få fall då det enligt södemanalagen var tillåtet att ta pant utan dom. Enligt b 1 var allt norm avskaffat i alla mål utom för konungens utgärder och för gäld som är mindre än tre örar. Jämför även byggnadsbalken 27 och aditamenta ad 9. Not 7. Kyrkan hade solunda i undanhållandet av nådemedlen ett medel att betvinga även de mäktiga stormännen som icke ville underordna sig lagen och landskapets rättsordning. Not 8. Attung svenska attunger ursprungligen åttonde dels by sedan speciellt i götalandskapen en viss jordenhet se Örskötalagen inledningen till av balken i Svealandskapen var den odlade jorden värdesäkt efter de gängse värdeenheterna i Markland Öresland, Örtugsland och Penningland en attung fyra och ett halvt Örtugsland är förmodligen två alternativa bestämningar av prästgårdens storlek efter ett äldre räknesätt i attungar och efter den nyare värdesättningen av jorden. Sidan 28. Not 9 Ligger det i en urfjäll? Från svenska ligger i fjällum, det vill säga tillhör det icke någon by utan utgör en enstaka jordegendom. Med urfjäll menades ett jordområde i enskild ägo och med egna gränsmärken utan delaktighet i den by inom vars område den ligger. Se Upplandslagens Björlagsbalk, not 29. Södermannalagen förutsätter här tydligen att urfjällen varken ingick i attungsindelning eller var satt i jordetal efter markland. Not 10. Åker till fem års utsäde och äng som ger 10 lass hö. Tordes Ålunda ungefärligen svara mot fyra och ett halvt örtugsland. Enligt Upplandslagen skulle prästgården vara ett markland jord till var hundares kyrka och ett halvt markland till var tolv kyrka. Enligt Västmannalagen åker till tolv utsäde och äng som ger 24 lass hö. Prästgården i Södermanland är sålunda betydligt mindre än i Uppland och i Västmanland. Den är likaledes mindre än i Östergötland där den enligt lagen kyrkobalken 1 skulle bestå av åker till tolv utsäde på hälften ligger i trädde och äng som ger tolvlass hö. Not 11. I upplandslagen tillägges att bönderna skulle utgöra utskylder för prästgården. De fingo alltså i kyrkan ställes vara för skatten. Denna bestämmelse är icke upptagen i södermanalagen. Not 12. Samma sju hus omtalas i upplandslagen och i Västmanalagen. Joplanslagen följer här närmast de bestämmelser som i Södermannalagen har fått sin plats i flock 1-1.